Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi Wa bi bisunnatihi ila yaum liqai rabbihi wa ba'an Yang saya hormati Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, encik, encik, jemputan majlis, hadirin-hadirat yang besar tadi ke gelar yang kecil tak dapat disebut nama, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wayal basu khudra. Mereka itu di dalam surga memakai siyaban, baju Hijau Masuk kemari saya sangka sudah masuk surga Hijau Daripada sutra Istambrak Muttaki'ina al ara'ik Mereka itu pula duduk bersandar di atas kursi Pakaiannya hijau Duduk di atas kursi Jannat Jannat Daripada kata jannah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 kerana bercanggah dengan hadis Qudsi Allah mengatakan: Adatul Imbadi As-Salehin, Aku siapkan untuk hambaku yang saleh, malah ayunun belum pernah dipandang mata, walla uzunun belum pernah didengar telinga, walla khatar albi bashar belum lagi terlintas di hati manusia. Tapi Qur'an sebut وَفَاكِحَةً wa abba Ada buah-buahan وَزَيْتُونَ وَنَخْلَى Ada zaitun dan pohon kurma لَا مَقْتُعَةُ وَلَا مَمْنُعَةً Dia tidak pernah putus dan tidak ada yang terlarang daripadanya وَكَوَاهِ بَعْتْسَرَبَةً وَكَأْسَنْ دِحَاقَةً Ada cawan-cawan tempat air minum Mengapa Al-Quran ada menyebutkan kenikmatan Sedangkan hadis menyebut belum pernah dipandang mata?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 Wujuhum yawma izin nadhira pada saat itu wajah-wajah berkilau cahaya boleh wujuhum yawma izin nadhira pada masa itu wajah berkilau cahaya ila rabbihana nadhira kerana memandang Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itu tajuk petang ini diberi kepada saya dimaklumkan yaitu jalan-jalan menuju surga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 wal mabrur haji mabrur ليس له tak ada balasan illa jannah hanya haji mabrur saja maka petang ini kita akan bahaskan mana jalan lain karena tajuknya jalan-jalan menuju surga jangan bataskan jangan hadkan Bahawa jalan itu hanya haji mabrur saja bagaimana dengan orang yang susah sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan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 Pertama Man ala salasa banatin Sesiapa yang membesarkan Tiga anak perempuan Dia didik Dia beri adab sopan santun Budi bahasa yang baik Dia nikahkan dengan orang baik-baik Dia tak berhenti buat baik Sampai meninggal Sampai mati menghadap Allah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 miat Allah tak ingkar janji siapa yang cakap macam itu nabi dari mana nabi dapat dari jibril bagaimana jibril boleh tahu wama yantiqu anil hawa Allah tidak katakan ini dari hati Muhammad ini daripada akal Muhammad tapi dia katakan allama husyadidul quwa yang diajarkan dia yang memiliki kekuatan yaitu jibril alaihi yang langsung dapat berita khabar itu Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang lalu tak dapat kita ulangkan balik Maka kata pepatah Arab Lan tarji al ayyamul lati malads Yang lalu tak dapat diulang kembali Andai anak-anak perempuan kita tak sempat kita didik Kerana kesibukan mencari nafkah Mencari penghidupan Maka kita punya cucu punya anak punya generasi yang selanjutnya Maka itu kita didik dengan baik dengan pemahaman Islam yang baik maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan itu ada suatu ungkapan kalimat orang sangkakan ini hadis sebenarnya ini bukan hadis tapi kata-kata hikmah an nisa imadul bilad perempuan itu tiang negeri tiang negara iza salahat salahatil bilad kalau perempuan itu baik maka negeri ini menjadi baik wa iza fasadat fasadatil bilad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 tapi yang berani menyampaikan sampai ke rumah tinggal 50 saja dan yang 50 itu disampaikan lagi disampaikan diamalkan tinggal 20 saja dan selepas itu mungkin tinggal 5 saja lagi tapi bila yang mendengarkan itu perempuan 100 orang dia bawa ke rumah didengar oleh suaminya 100 orang didengarkan oleh anaknya 100 orang didengarkan oleh menantunya Maka yang 100 itu boleh menjadi 2 atau 300 Oleh sebab itu banyak kelompok pengajian, kajian, apapun namanya saat ini Menyampaikan pesan-pesan itu kepada perempuan Dan laki, hebat dia karena ada perempuan Perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai adik, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai guru Maka Nabi menyampaikan dari kecil lagi Man ala salasa banatin Engkau didik tiga anak perempuan Fa'adda bahunna Engkau beri dia adab sopan santun Tutur kata budi bahasa yang baik Wazawwajahunna Engkau nikahkan dia dengan orang baik-baik Tapi tak cukup hanya setakat sampai pernikahan sahaja Wa'ahsanailahinna Engkau buat baik Sampai bila seorang ibu mendidik anaknya sampailah anak itu menghadap Allah wa ada sesetengah orang menganggap bila anak dia sudah duduk di pelaminan dia pun meleteskan air mata kebahagiaan, saya teramat senang, kenapa puan senang, kerana tanggungjawab saya terhadap anak saya pun sudah selesai dengan pernikahan ini, belum kerana Nabi mengatakan wa buat baik sampai kematian datang dan janji daripada Nabi Alaihi Wasallam, Falahul jannah Maka surgalah baginya Itu yang pertama Yang kedua Nanti selepas saya sampaikan tazkirah ini 45 sampai 60 minit Satu jam Kita akan bukakan soalan Saya akan jawab Yang boleh saya jawab insyaAllah Yang kedua Ada seorang imam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 Selepas tu baru dia baca ayat Maka Nabi suruh dia panggil Panggil imam kamu Saya nak tanya dia Tuan imam ya Apa sebab awak baca kulullah selepas baca al-fatihah? Lepas baca kulullah baru baca ayat lain? Dia katakan Ini aku, saya uhibbuha. Bukan main senang Cinta kepada kulullah ini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 Allah khalakal jannah, membuat engkau masuk ke dalam syurga. Uh senang betul. Hanya kerana qul wallah orang boleh masuk ke dalam syurga. Apa isi qul wallah itu? Qul wallahu ahad. Esa, tak berbilang, tunggal. Allahus sama, meminta hanya kepada dia. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak pula diperanakan oleh manusia.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 cinta engkau kepada surah ini ada khalakal jannah maka membuat engkau masuk ke dalam surga bagi kita yang mengamalkan banyak surah lalu satu di antara surah itu kita pilih untuk diamalkan melazimkan diri sama semua Al-Quran kalamullah tapi satu di antara yang lain memiliki keutamaan di antaranya adalah qul wallah dalam kitab musnad Ahmad bin Hammal Seorang sahabat membaca Kulhullah, dia baca dari salat Isya' sampai subuh, Wudu Isya' dia bawa kepada sembahyang subuh. Sahabat yang mendengar membaca sahabat ini dari Isya' hingga ke subuh, dia sampaikan ke Nabi. Kerana Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajarkan, hai orang beriman, bacalah ayat Kulhullah daripada Isya' sampai subuh.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 Hadisnya sahih dan bagi yang suka mengamalkan itu banyak-banyak kul ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad kul ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad ada salat yang memang ayatnya ditentukan oleh nabi kul di antaranya adalah salat qabliyah subuh rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua kul ahad apa komen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 kerana pada rakaat pertama engkau sudah katakan, wala anabidu ma'budum, wala antum anabidu nama Muhammad, lakum dinukum. Waliadin. Sedangkan pada rakaat kedua engkau kuatkan dalam hatimu, kul, kul. Katakan ya Muhammad. Maka untuk ayat ini juga berlaku pada umat Muhammad. Kul, wahai umat Muhammad. Wallahu aqadnya yang tunggal, esa tak berbilang. Allahus Samad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 Man bana masjidan sesiapa sahaja yang membina masjid banallah mitlahu baitan fil jannah maka Allah binakan untuk dia satu istana di dalam syurga bagi kita yang sudah diberikan Allah kelapangan rezeki membeli tanah diwakafkan fisabilillah maka tanah wakaf yang sudah diberikan di jalan Allah tidak boleh diambil kembali Al-a'idu fi hibatihi Seseorang yang mengambil hibahnya Kal-kalbi alladzi ya'udu ila qai'ihi Maaf Kasar ungkapan cakap Nabi ini Tapi mesti juga disampaikan Kal-kalbi seperti seekor anjing Alladzi ya'udu ila qai'ihi Yang kembali menjilat muntahnya Empat rukun wakaf Waqif orang yang berwakaf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 Hari ini kita pergi umrah Salat di Masjid Qubah Sesiapa yang salat sunat di Masjid Qubah Sama seperti mendapatkan pahala umrah Hadis sahih Tapi ada yang lebih utama lagi daripada itu Berapa di antara kita ini salat di Qubah Mengalir pahalanya kepada mereka Yang sudah mati menghadap Allah SWT Mungkin jasadnya tak lagi bersisa tapi ada yang tetap mengalir dan setelah dia mati menghadap Allah dibangkitkan daripada kuburnya idzasama'um fatarat langit terbelah waizalkawakibun tasarat semua yang ada planet semua hancur waizal bi'aruujat lautan dinaikkan ke darat waizal quburu bu'sirat semua yang dikubur dibangkitkan kembali menghadap Allah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 Maka kota itu bernama Fustad Berubah pada masa dinasti Fatimiyah Menjadi Al-Kahirah Kahirah kata kita saat ini Ada satu masjid tertua Dan paling ramai pada saat Malam Nuzul Quran Shohbah yang Tarawih Ramai kaum muslimin Masjid itu diberi nama Masjid Amr bin As Untuk mengenangkan orang yang pernah membinanya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 Mengabadikan tempat sujud Kening Nabi ke tempat yang suci itu Maka diambil barakah Mendirikan Masjid Al-Jumu'ah Masjid Quba Masjid Al-Jumu'ah Melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yathrit merubah nama Yathrit Menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah Maka berdiri lagi satu masjid Yang disebut dengan Masjid Nabawi Kecil Sederhana ma Mabayna bayti wa mimbari Antara mimbarku dan rumahku bersama Aisyah baitun ma baiti antara rumahku wa mimbari dan mimbar tempat aku menyampaikan khutbah Rawdatun min riyadil jannah ada satu di antara taman-taman surga maka bagi kita yang diberikan Allah kelapangan kelimpahan rezeki diwakafkan untuk membina masjid Bisa semuanya boleh kita bina semuanya. Alhamdulillah. Andai tiada kemampuan kata kaedah fiqih, ma la yudrak kullu, ma la yutrak kullu, la yutrak kullu, ma la yudrak kullu. Bila tak boleh semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Saya boleh tanahnya saja. Saya boleh dindingnya saja. Saya boleh atapnya saja mala yudrak kullu la yatruk kullu kalau tak boleh semuanya jangan tinggalkan semuanya kerana ini salah satu daripada jalan menuju syurga Allah subhanahu wa taala yang keempat nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan mendengar hadis membina masjid tentu orang miskin fakir yang susah hati berduka cita dia boleh masuk ke dalam istana syurga kerana dia kaya sedangkan aku yang miskin susah papa tak boleh mencium surga maka disitulah keadilan Islam nabi menjanjikan untuk mereka yang tak memiliki harta man sallaa ithna ta'asyrata raka'ah sesiapa yang bersembah yang melaksanakan solat ithna ta'asyrata raka'ah 12 rakaat fil yaumi wal laila sehari semalam 12 rakaat sehari semalam yang mana 12 ini Apakah masuk Qabliyah Ba'liyah Tahyiatal Masjid Dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidhi Empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat selepas zuhur Dua rakaat selepas maghrib Dua rakaat selepas isya' Dua rakaat sebelum subuh Inilah yang disebut dengan Sunnah Mu'akkadah Empat rakaat sebelum zuhur Tetap dua rakaat satu salam dua rakaat satu salam dua rakaat selepas zuhur dua rakaat selepas maghrib dua rakaat selepas isyak dua rakaat sebelum subuh itulah dia dua belas rakaat rawatib sunat muakkad mulazamah istiqamah tak putus sampai akhir hayat kecuali sakit musafir dan uzur syar'i Maka Nabi menjanjikan Manbana masjidan Bagi sesiapa yang sanggup membina masjid Saya tak boleh membina masjid Kerana kelapangan rezeki tak diberikan Tak dilimpahkan Allah Maka Nabi menjanjikan Bila kamu boleh memberikan tanah wakaf Sila wakafkan tanah Bila kamu boleh benakan dinding atap jendela pintu Apa yang ada pada diri kamu Tapi bila tak boleh Maka Nabi berikan Man sallaa 12 raka'ah sesiapa yang solat 12 rakaat bunialahu bihin baitun bunia dibinakan dibuatkan untuknya ditegakkan bagi dia baitun fil jannah dalam satu rumah tempat tinggal di dalam syurga nabi tak hanya mengatakan ia masuk syurga tapi nabi mengatakan Dibinakan satu tempat baginya Di dalam surga Bagi kita yang selama ini Sudah melaksanakan sholat, Sunat Rawatib ini Alhamdulillah Tapi setengah orang berfikiran Awak tak sembahyang Qabliyah kah? Qabliyah ini sunat Apa makna sunat? Dilaksanakan berpahala Tidak dibuat Tidak apa-apa Inilah yang membuat orang Tidak membuat Qabliyah Maka setelah ini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 seperti ini di dalam surga. Wafar Raja Bayna Isma'hi Nabi menjarangkan antara dua jemarinya asbabahul wusta telunjuk dan jari tengah saking dekatnya. Begitulah dekatnya dengan Nabi saw. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah perempuan yang memberikan pertolongan kepada anak yatim sebaliknya orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang yatim, dia bukan sekadar tidak masuk ke dalam surga, tapi Nabi mengatakan dia adalah, yukazzimu biddin, ara'ayta'l-lazi biddin, tahukah kamu siapa sahaja orang yang mendustakan agama ini? fadhalika'l-lazi yadu'l-yatim, mereka adalah orang-orang yang menyianyikan anak yatim,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 Harta yatim itu ke dalam tanganmu tapi engkau menahannya itu yang disebut Allah allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman orang yang memakan harta anak yatim secara zalim inna ma ya'kuluna fi butunihim nara sesungguhnya mereka sedang memakan api neraka di dalam perut mereka menyantuni anak yatim menyenangkan hati anak yatim memasukkan ke dalam surga tapi di samping itu pula menyanyikan anak yatim mendustakan agama memakan harta anak yatim yaghli fil butun menggelegak di dalam perut kaghil hamim seperti air yang berada di atas api qattaliu alal afida apinya sampai ke tangkai jantung tak terbayangkan panasnya bila api itu sampai keluar kun lamadijas juluduhum manakala kulit mereka melepuh hangus terbakar hitam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 tapi bila ia sudah mampu maka ia tidak lagi dikatakan yatim berdasarkan hadis daripada riwayat Sunan Abu Daud hadis riwayat Abu Daud mengatakan la yutma ba'dal ihtilam tiada disebut yatim bagi sesiapa sahaja yang sudah akil baligh bagi wanita bagi perempuan bagi lelaki yang sudah akil baligh meninggal ayahnya maka dia tidak lagi disebut yatim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 Bantuan sebagai orang yang yatim Likulli sya'ratin hasanat Setiap helai rambutnya hasanat Jama' mu'annas salim Kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah Tapi dalam hadis ini dikatakan Likulli sya'ratin Setiap helai rambutnya hasanat Mu'annas salim Sya'ratin satu rambut Andai Nabi mengatakan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 Aku ini terkena penyakit Yasku mengadu melapor kepada Nabi tentang Qaswatil qalbi hatinya yang keras Susah nak menerima kebenaran Maka kata Nabi At-ta'imil masakin Beri makan orang miskin Wamsah ra'sal ra yatim Sapu kepala anak yatim Maka ketika kita sapu kepala anak yatim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 Bagaimana bila orang itu mati syahid Maka Nabi mengatakan Bila mati syahid ia memperoleh tiga Dia tidak merasakan sakaratul maut Sedangkan kita tiap pagi petang mengatakan Allahumma hawin alaina Fi sakaratul maut Dia tak merasakan sakaratul maut Illa kal karsi Hanya seperti cubitan pada kulit saja Sesakit-sakit cubitan Nah, begitulah dia rasakan kematian Yang kedua ia tidak merasakan azab kubur Yang ketiga ia tidak merasakan hisab Sedangkan kita meminta Walafwa indal hisab Tiga tak ia rasakan Maka kata lelaki ini kalau begitu izinkanlah aku mati jihad fi fisabilillah Ya Rasulullah Tapi Nabi tidak langsung berikan izin Nabi tanya pada dia Alaka min ummin Ibumu masih ada lagi Adakah bundamu? Dia menjawab Naam Maka kata Nabi Jalan menuju surga Yang keenam Ilzam rizlayha fathammal jannah Ilzam rawatlah Jagalah rizlayha Tapak kakinya Fathammal jannah Thamma hunaka Thamma artinya di sana Engkau jaga tapak kakinya Fasam al jannah, kau dapat surga di sana. Maka ada ungkapan dalam hadis lain mengatakan al jannah tahta, al jannah surga, tahta di bawah akdam tapak kaki ummahat, ummahat jamak daripada ummon, ummon ummani ummahat, al jannah tahta akdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki bunda. Saya panggil anak saya Nak bagi tahu, engkau patuh pada ayah Tapi belum jumpa lagi hadis surga Di bawah tapak kaki ustaz Nabi hanya berkata Ilzam rizlaiha Engkau jaga, engkau rawat Engkau buat baik, engkau berbakti kepada Ha Dia Fathamal jannah Kau dapati surga di sana Maka bunda luar biasa Maka nabi mengatakan Ummuka Ummuka, ummuka, bundamu, ibumu, ibumu man husni Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, ummuka, ummuka man? siapa lagi? Abuka Mengapa perempuan mendapatkan tiga Sedangkan kami lelaki ini hanya mendapatkan satu Kerana perempuan yang mengandung Perempuan menyusukan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 Rahim bukan bahasa Melayu Rahim bukan bahasa Yang kita pakai Tapi Rahim adalah bahasa Yang diambil dari Asma'ul Husna Anar Rahman Aku ni Rahman kata Allah Syakatul Rahim wa ja'altu lahu isman min ismi Aku ciptakan ia dari namaku Man wasallahu wasaltuhu Siapa yang menyambung Maka akan aku sambung dengan dia Perhubunganku Siapa yang memutus perhubungan Silaturahim Maka aku putus pula hubungan dengan dia Maka bunda adalah karamah yang sangat besar Tempat karamat bukanlah kuburan tua Tempat karamat bukanlah pokok yang rimbun rindang Tapi karamah kemuliaan adalah Ketika ibu berada di tengah kita Seorang sahabat kematian ibunya Meleleh air matanya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 Orang masuk ke dalam surga itu adalah Kerana sesuatu yang sudah dia jual kepada Allah SWT Innallah ashtara Sesungguhnya Allah sudah membeli Ba'a yabni'u menjual Ishtara yastari membeli Innallah sesungguhnya Allah Ishtara sudah membeli Apa yang dibeli Allah Minal mu'minina dari orang beriman dua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 saya bayar senilai itu dengan harga emas Satu gram emas dibayar dengan uang ringgit Balance, seimbang Tapi manakala surga dibalas dengan nyawa Maka itulah perniagaan yang paling menguntungkan Makanya kata Nabi SAW Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib Suhaib seorang pemuda Merantau dari Rom Roma ke kota Makkah Al-Mukarramah Miskin, susah, melarat Berniaga, menjadi kaya Menikah, punya anak Manakala Nabi Hijrah dia pun ikut pindah Tapi orang kafir Quraisy menahan Hai Suhaib, ya Bila engkau ingin mengambil ini semua hartamu Engkau mesti menetap di Makkah bersama kami Bila engkau ingin pindah Maka pergilah pindah Tapi jangan bawa Suhaib saat itu berkeyakinan bahwa hartanya sudah dibeli Allah dengan surga dia tinggal dia pergi sebatang kara menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pada akhirnya mertuanya mengizinkan pergilah menantuku pergilah bawa anak dan istrimu tapi saat itu dia pergi bersendirian saat itu sahabat berkata Suhaib rugi Kerana hartanya tinggal Nabi mengatakan tiga kali Rabiha Suhaib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 ini punya saya Ini diwa saya Maka dalam Islam haram menjual buah pinggang Haram menjual kornea mata Haram menjual katup jantung Karena itu bukan punya kita Benda yang sudah dijual Tidak boleh dijual sekali lagi Kerana hanya pengkhianat sajalah Yang menjual benda yang sudah dia jual Pembohong, penipu, munafik sajalah Yang menjual barang perniagaan dua kali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 ini yang jarang dianggap orang surga Saya boleh masuk surga nanti kerana harta saya Betul Kerana saya pergi Haji Mabrur Betul Tapi kerana harta Kerana Haji Mabrur ada satu bukan kerana harta Nabi Musa AS bertanya kepada Allah Ya Allah Ya. Siapa sahabatku nanti di dalam surga?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 Boleh jadi dia istri kita, boleh jadi dia tetangga sahabat jiran kerabat kita, maka Allah berikan keutamaan, makanya kita selalu meminta wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang baik-baik. Idza sa'altumullah, kalau kamu meminta kepada Allah, pas'alul firdaus, mintalah yang paling tinggi surga firdaus, tapi jangan sendirian saja.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 Wa ade khilna, Rabbana hablana, Rabbana bariklana, karena tidak hanya sendirian saja. Maka di tengah malam kita berdoa, Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgaMu bersama Tuan Fulan, bersama tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu diperkenankan Allah. Makanya berdoa jangan sendirian. Al Dahi wal muamin fil ajrisawa yang membaca doa.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 Maka orang yang mendoakan saudaranya anzahril ghaib bukan di hadapannya maka apa kata malaikat dikirim Allah dalam kitab mustadrak al hakim amin kabulkan doa orang ini walaka mithluk engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan manakala saya katakan ya Allah aku tak dapat membalas kebaikan orang ini man ahsana ilaikum sesiapa sahaja yang sudah berbuat baik pada kamu faqafiuhu balas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 Aku tak tahu doa aku itu diterima Allah atau tidak Kata Umar ibn al-Khattab Tapi aku tetap juga berdoa Mengapa? Karena doa adalah ibadah ibadah. Doa itu otaknya ibadah Kita ini dihormati orang kerana otak karena isi yang ada di dalam Kita pergi ke rumah sakit yang orang rosak otaknya Mungkin fisiknya dia lebih sehat daripada kita tapi otak daripada tubuhnya sudah rusak Dan ibadah itu ada otaknya Dan itu adalah doa Maka kita panjatkan doa kepada Allah SWT Masukkan aku ke dalam surga Bersama si fulan Bersama si fulan Bersama sahabat Bersama jiran Sahabat ini masuk surga Kerana doa orang yang dia suapkan Kebetulan saat itu ibundanya Maka kata Nabi SAW Dia masuk ke dalam surga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 Uh, masjid, wajahnya basah lepkas air wuduk nampak air mengalir pada janggutnya bertamulah sahabat ke rumahnya ingin tahu, dalam Islam boleh bertamu 3 hari 3 malam dia tengok tidur malamnya biasa sembahyang malamnya tak terlalu lama tidak dari insya' sampai subuh makannya biasa tidurnya biasa, ibadahnya pun biasa, lepas 3 hari dia tanya, tuan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 sehingga bersihlah dia sesungguhnya yang memakan amal kita itu adalah hasad dengki iyyakum walhasada takutlah kamu kepada penyakit hasad fa innal hasada sesungguhnya hasad yakulul hasanat memakan semua yang baik-baik kama takulun narul khatab makanya doa kita dalam Quran diajarkan Allah wala tajal fi qulubina ghillan Wah ada khalil jannah tamal masukkan kami dalam syurga yang aziz ya Ghaffar selepas itu minta kepada Allah subhanahu wa taala rabbinalfi lana zubanah ampunkan dosa kami wali ikhwanina saudara saudara kami allahina sabab yang sudah mendahului kami dengan iman walataj alfi kulubina jangan sampai kau jadikan dalam hati kami ril bila kita tengok tafsir apa makna rilan hasad dendam kesumat sampai disimpan tujuh keturunan. Inilah yang merosakkan segala amal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk surga kerana kesucian hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak memandang tubuh badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah kesucian hati kamu. Di dalam hati inilah ada ria Ada sumah, Ada hasad Ada dengki Ada dendam Ada marah Di dalam itu juga ada iman Ada islam Ada rida Ada kena'ah Ada tawakal Ada tawabu Ada rasa Merasa bahwa diri Paling hebat Maka dihilangkan itu semua Sebelum tidur malam Siapa yang membuat kita sakit hati tadi siang Renung sejenak Bayangkan wajahnya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 Khalili orang yang aku sayangi berpesan kepadaku witir sebelum tidur. Sedangkan yang kedua Abu Bakar ya Abu Bakrin mata tutir. Abu Bakar bila engkau sembahyang witir? Kata Abu Bakar ba'dal 'atamah, selepas isya sembahyang witir lepas tu tidur. Tapi bila yakin bangun jaga tengah malam maka witirlah selepas tahajud yang tak boleh la witrani jangan dua kali witir filai latin, dalam semalam lepas insya' dia witir bangun jaga malam dia tahajud lepas tu dia witir balik kena witir tiga tambah tiga tak lagi witir alwitru ganjil berjumpa dua yang ganjil menjadi genap la witrani tak ada dua kali witir dalam semalam terakhir yang kesepuluh yang membuat dia masuk surga adalah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 Sama juga dengan salat. Inna salatatanha anil fahsha wal munkar. Munkar semua yang buruk. Sedangkan fahsha seksual, kejahatan seksual. Kerana ada orang yang baik, mazin menderma, tapi dalam masalah fahsha rafas dia sangat jahat. Maka kejahatan dalam Islam dibagi dua. Rafas, fasek, fahsha munkar. Orang yang sudah balik daripada haji. Matanya turun ke bawah Kalau ke atas berarti dia sudah Kena fahsyat Ustaz dari tadi ke atas menengok kamera Itulah 10 Nanti bila ada orang bertanya Tadi apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad Ada 10 Apa-apa saja dia Ada insyaAllah di youtube.com Terima kasih Enam puluh menit Tadi pukul dua setengah Sekarang pukul tiga setengah Yang baik datang dari Allah Yang tak baik dari hamba Allah Yang daif Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Ini <Sess> yang digatakan Kita masuk syurga bukan atas <Sess> amalan kita Tapi atas <Sess> rahmat Allah Lan yudkhilal jannata ahadukum 'amaluhu Tiada seorang pun di antara kamu yang masuk surga kerana amalmu Wala anta ya Rasulullah engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu wala ana aku pun tak masuk surga kerana amalku Lalu kenapa masuk surga illa ayyata gammadani Allahu birahmatih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 sedang berenang-renang lalu orang tarik keluar semut. Apalah arti sebuah seekor semut? Dalam Islam semut pun menjadi turunnya rahmat Allah. Maka dalam hadis Sunan Nasa'i dikatakan, "La yabulanna ahadukum fil juhri." Jangan kamu maaf, maaf, jangan kamu kencing di lubang tanah. Kenapa? Dalam syarah hadis itu dikatakan Maskanul hasarat Kerana lubang tanah tempatnya semut Maka Nabi Musa, Nabi Sulaiman AS Ya ayyuhannam ludukulu masakinakum Hai para semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu Kenapa? Kerana bila kamu tidak masuk Pasukan Sulaiman Yahtimannakum Sulaiman wajududuhu Sulaiman dan bala tenteranya akan memijak Dan kamu akan mati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 Ar-Rahimun Yaarhamuhumur Rahman, hanya orang yang penyayang pengasih sahaja yang mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu mafiz arbiyar amku mafiz sama, kamu sayangi yang di bumi maka Allah yang maha mulia akan menurunkan rahmat kasih sayangnya. Kesepuluh amal tadi mengundang rahmat Allah Subhanahuwataala. Orang yang takbur orang yang hasad maka sesungguhnya dia sudah menghanguskan rahmat yang akan turun ke dalam hatinya tidak akan turun rahmat kasih sayang Allah ke dalam cawan yang kotor berisi hasad dendam kesumat amarah maka inilah jihad yang berat raj'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar kita kembali dari jihad yang ringan melawan musuh kepada jihad yang besar apa dia melawan diri sendiri melawan dendam melawan pelit, melawan marah, melawan derhaka, melawan segalanya. Itulah yang sepuluh tadi. Wallahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta dapat sedikit penerangan kalau terhadap yang saya cakap sebanyak tengah, saya dengar orang-orang kata, solat yang mula-mula tak bisa ikat ini okay. um, kita kena a mohon. Mohon. itu sebelum kita mulaikan istilah. Sebelum kita jadi penawar Ustaz Samad saya ini sembahyang baru 3 tahun ini saja kata jamaah Jadi bila akil balik Umur 10 Sekarang berapa? 40 Berarti 13 40 Maka Qabak selama 27 tahun Kenapa begitu? Kerana sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Bahawa sembah yang lama tinggal Semula dari Akil Balir Mesri di Qabak Maka usolli ada tiga Usolli fadhdhuhuri 4 rakaatin ada'an. Selepas itu dia tegak kembali, usolli fadhdhuhuri 4 rakaatin qadha'an. Selama berapa lama? Selama tinggal tapi bukan lepas pengajian ini ambil cuti nak mengqada sebulan. Selepas satu sembahyang qada' satu, selepas satu sembahyang qada' satu. Lepas asar Usalli fardal asri arba'ara ka'atin qaba'an Lepas maghrib Tapi jangan buat masjid Kalau dibuat di masjid Habis lepas asar Kawan kita tengok Eh banyak hutang ni Balik rumah ha. Tutup kunci pintu Usalli fardal asri arba'ara ka'atin qaba'an Selama yang kita ingat Bila antara 10 ke 12 Pakai 12 tahun bila lebih maka lebihnya itu terhitung sunat Kerana salat fardu itu dua Salat yang pertama Isqatul Faridah Menggugurkan kewajiban Sembah yang yang kedua adalah terhitung sunat Bila kita tadi dah sembah yang zuhur Lepas tu datang sahabat kita Dia ingin salat Kita buat sekali lagi Maka yang kedua itu terhitung sunat bila kita hutang 20 tahun, ya. Kita baru qada 3 tahun. Lepas tu kita meninggal. Alhamdulillah. Allah berikan ampunan kerana ada niat ingin mengganti, tapi bukan diganti qada saja Tidak Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Fiqih 4 Mazhab dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bila ada ustaz berceramah tak perlu qada-qada cukup istighfar sahaja cukup maka itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak masuk dalam empat mazhab. Aa, nampaknya saya lebih condong ke Ibnu Taimiyah Pak Ustaz. Pakailah. Saya lebih condong kepada empat mazhab. Wallahu alam. Bila dah buat qadak Apakah saya tetap buat sunat Kerana ada orang yang bercakap Tak ada guna sunat Kalau qadak belum Selepas solat zuhur Buat ba'diah Selepas solat zuhur tetap berzikir Selepas zikir tetap doa Selepas doa tetap ba'diah Selepas ba'diah buat qadak Bukan selepas tu langsung qadak Pergi Awak nak ke mana Saya nak cepat bayar hutangannya Tidak tetap pada seperti biasa karena sunat-sunat itu pun akan menolong kita mudah-mudahan dengan itu turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala walazi anzal sakinata dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati orang beriman tidak ada jalan cara menurunkan rahmat kecuali memperbanyak ibadah kepada Allah tapi lagi-lagi la yukallifullahu nafsan illa Usaha sesuai dengan kemampuan kita baca fatihah ayat Inna al baca fatihah ayat Wal asrika kul walahka maka tidak membebani diri dengan yang kita tak mampu. Walaikum salam. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Banyak um, saya nampak dalam bulan puasa semayang so, uh, taraweh ya. Dia tak sesuai terawih tapi dia buat kabar uh, Macam mana Ustaz membolehkah ataupun uh, rugi Rugi, semata-mata rugi dia Sebab sepatutnya dia sesuai terawih tapi dia buat kabar Okey Yang kedua yeah. uh, Lepas salat subuh Ya yeah. Dia terus dia ada semayang Semayang kabar katanya Jadi membolehkan atau tak boleh Sekarang puan siasat Baik, dua pertanyaan. Yang pertama, ada orang yang solat qada semasa orang sembahyang tarawih. Maka yang seelok-elok cara qada selepas solat fardu dia qada satu kali sahaja. Lepas itu dia lepas Isyak bulan Ramadan dia qada Isyak sekali saja. Musalli fardhu Isyak arba'a raka'atin qada'an. Lepas itu dia tetap solat tarawih kerana belum tentu tarawih ni ada lagi selepas tahun ini Makanya Salat lah engkau seakan-akan ini salat muaddik Inilah salat yang terakhir Ramadhan, ini Ramadhan terakhir Lepas ni mungkin saya tak berjumpa lagi dengan Ramadhan Maka sebaik-baiknya Dia kada' isyak sekali saja Selepas tu dia sembah yang tarawih Kemudian orang yang melaksanakan Apa tadi? Solat qabliyah subuh boleh dikabak selepas subuh Datang ke masjid Tuan Bilal sedang qadqamati salatu qadqamati salat Tadi di rumah belum sempat qabliyah subuh Maka sampai ke masjid sembah yang subuh berjamaah Lepas itu dia boleh qabak qabliyah subuh Salat yang dibenarkan qabak Di antara salat sunat yang diqabak adalah Qabliyah subuh Adapun pun qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah Itu bila ada orang mengqabak Dalil dia kias Dia qiaskan ke qabliyah subuh Maka qabliyah subuh boleh diqabak selepas subuh Tapi seelok-eloknya Dilalui Selepas waktu terlarang bila waktu terlarang ini 12 minit selepas syuruk. Bila syuruk itu pukul 6.20 maka 6.12. Dari mana datang 12 minit itu? Kata Nabi ada karnai syaitan, dua tanduk syaitan. Waktu dua tanduk syaitan itu faidaramhin, seaga-aga setinggi tombak.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 La ta'un zamanan ubal jittithagut naham itu disembah matahari terbit. Berapa lama? 12 menit. Ketika matahari terbit datang setan menghampiri bertanduk, dua tanduk setan. Sampai diukur tinggi tombak dari matahari naik sampai setinggi tombak 12 menit. Maka selepas itulah baru salat sunat duha salat sunat israf solat sunat yang lain termasuklah mengqada qabliyah subuh atau ingin mengqada subuh usolli faddhusubhi rakataini qada'an wallahu alam di Wa dalam di dalam masjid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam